Egunon, eguerdion, gabon, guzti, oion, gietorri mugei merrak podkastera, batak ez dute, e, alde batetikan bideo podcasta podkasta, bat ez zere telefonoetan, e, bat, bueno, e, biskat ez zentratzen dena, eta bestetik, ere bai, ba, daierze eta bioken e, mintza praktika, ni brutal nauzue, batzen eta euskal herritik, bat daier dugu. Aupa daier! A da nahi. E, ba bueno, aste ba, bat gile hemen gara de, e, e, trampatxo bat, zeren e, aste pare bat egon gara grabatu gabe, zeren ba bueno, kas kasuan adidez eh, bizita izan nuen hemen herrian eta beraz, ba bueno, ba oporrak estan ditugu, baina ni beintzat pilek e, pila kargatu durik e, bueltatzen naiz zeren gainera, ba, ba, bueno, abisatu nuen bezala, O honetarako ba Genshin Impact era jolastune. Eta ba, ba, ondo, eh? jolastu naiz. Aurrekoan aurrekoan adibidez, ba ez dakit, ez zen batordu sartu nezkion, 4 5 ordu sartu nezkion, aste batean. Eta gaurkoa eh bueno, gaurkoa noa, aste honetan, ba agian sartu nezkio, ezakite 10 12 ordu lasai, eh. <laughs> ondo, ondo, hartu diot eta pixat e, jokua gehiago ulertzen ego naiz. Eta, bueno, bueno guztora, guztora, baina, bueno, komentatuko dizuet nire analizian, zeren, bueno, gogoratzen e, baduzute, ba, aurrekoan egin genuen e, saio bat zentratu genuen Genshin Impacten, e, gure lehen, iritzi, lehen, lehen e, impresioekin edo, eta, ba, bueno, beti esaten genuen, ba, agian e, pena merezizuela noizbeinka, ba, jokura boltatzera, ba, pixkat, e, ba, hori ez, eguneraketak, probatzera edo eta ba ba bueno ba pizkat gehiago jolastera eta segurazki ba ba ba ezagutza gehiagorekin ba hobe eh jokua eta pizkat hobe hobe ebaluatzea, ezta? Eta ba hori, ba, nere kasuan aste honetan hori, gain sin dut, ba, ba gogorreman diot eta pentsatzen dut hobeto ulertzen du dela. Eh uste aurreko nota aldatuko diodanik, zeren ba, ba, gehiago jolazten duan enean pixkat, e, bere bere gauzatxarrak edo bere faltak ikus denizkiot baina, bueno, komentatuko duzuet orokorrean, ba, ba esperintzea una biziada, inkreible Oaxan <laughs> da, oaxan da Eta azdurek ba, bueno, azuan? Nik, eh, gero azalduko dut bazuret tartean ere, saia bat egin dudala Genshin impactekin, baina, bueno, igual, ba, ezakitea ara, arazoren ara badagoanen aldetik, baina, bueno, e, jokuan aurre egitea zaildu ditorrek, gera ipatuko dut. Eta horren ordez, ba, bueno, e, e, play, bueno, google play edo, e, ba, ezkenean, ba, jokoak instalatzeko gune horrek, ba, aukera ematen zidan, E, ba, nolaz bait, ba, aurre izkri batzeko jokuetan eta jokuak jaku horiek dagoeneko ba, e, deskargatzeko e, zeudenean, ba, ja, e, e, mugiko harrak zuzenean e, deskargatuko zituela eta horietako joku bat neukan hor e, zerrendan eta zen ekosofmana E, jokua, eta horrekin nagoen naiz azken amarregunetan, eta, eta bueno, horrekin nagoen arituko naiz. E, e, Gameplayan ikusi dudan bezala, baxiat, e, action RPG generoan sartu ezakun joku bat? Ba, ba, za, e, pishat, e, e, zuzen, ha, baina bai, kostatu zait pixka eta non jarri zuzena, baina bai, horre RPG... Zarri, e, bai, action RPG, baina bueno, ezakit... E, Jarri non jarri. <laughs> vale, bueno. Bent, momentu zorrut ziko dugu. Eta, hau esan da, ba, bueno, e, komentatzea saionektako e, musika e, Jari Lidmai... Nola esaten dago? Jari Limatainen... <laughs> artista jartzen du. Ba, horrela izen horrekin ba segurazki ba tailer zen e, artista oberena eta segurazki ba, ba duena izena bati batez ere. Baina bestetik ba tipo hau ezaguna da zeren ba bueno, ba, hainbat eta hainbat taldetan egonda, da e, besteak beste basonatartika edo gaziun eh nor da, e, insomnium eta barrez e, disko berria kaleratzen du My Father's Son izenekoa. Eta, entzutuzuten abesti hau, eh, All Dreams Are Born to Die korekin egiten du, zonatartikako abeslariarekin orduzuek. Zamezela, Jani Limatainen, e, ba, nik ez nuen zautzen, hau, berez gitarra jolea da, eta, ba, diskonetan hau txarekin ere bai ausartzen da, eta, eta, bueno, e, disko oso nire gustatu zait, e, eta, emendikan, gomendatzen dudana, eta, hau esan da, ba, Genshin Impactekin hazeko nez. Aretagei hau jolaztuta, ba, Areta gehia gustatzen zait, eh bideojokuen soinu banda, esan, e, iruditzen da Tekaragarria, Pilo bat gustatzen zait. Esan bezela Genshin Impact, e, aurrekoan egin genun horrelako prebiu bat eta ba esan bezela honetan gehiago jolasten egon naiz, ba, Pilo bat e, ba, jolasten egon naiz batez ere. Eta ba bueno, pizkat, e, ba bueno, e, historian aurrera egin dut, eh nolaitaiko nik daierzek bere bueno, e, nola e, Kantoko kronikak Beste labar, kasu honetan ni Genshin Impacteko kronikekin e, egingo dut pixka bat gaur. Eta eh ba bueno, izan bezala, istorian e, piskat aurrera egin dut eta piskat eh ba bueno, historia nagusia ezagutzen eh Juan naiz, eh piskat gilezaren aurreko aurrekoldean piskat ba ba bueno, eh karagarria iruditzen zitzai dan, ba eh protagonista zuen bitartean. Zenen E, gauza bakoitzerako bost-amar ba, minutuko tutorial batean sartzen zaituzte eta gainera ba, ba, ba bueno e, umentzako anime baten e, elkarrizketetan, ez? Eta beraz, ba, bueno, oso informazio gutxi eskintzen duena eta batez ere, ba, oso mote egiten duena. Eta, ba, hori, ba, aurreko aldian, ba, normalan ibiltzen nintzen, ba, aurre aurre aurre aurrea, aurrea, aurrea, ba, lezer egin behar dut, mapan biratuko dut eta e, akatu barrituak muntzturak, ba, akatuko ditut, ez? Eta kasu honetan ba bueno, pixkat historiari harreta e, gehiago jarri diot, e, historian aurrera egin dut pizka bat eta ba, bueno, ba nere inpresioa sentzu horretan ez du asko aldatzen. Zeren e, aurrekoan esan nuen, gogoratz gorat, gaizki ez badut, ba historia aldetikan ez hitza idala kristonalako jokua iruditzen. Hau da, e, eskaintzen, bueno, kontatzen iztun historia, ba, ba, pixkat, ba, bueno, ba, agian nera behan edo edo umentzako kontatutako historia bat da, eta bat ez ere, elkarrezketa aldetikan, ba, ba, oso sakon eragutxi duen, e, duen historia badugu dugu. E, eta, ba, bueno, kontua da, ba, pixka bat espero genun bezala, seguraski, hor ba, lako joku batean, e, bat dena pixkat txuria eta beltza da, ez? E, aurkitze ditugun... E, bertso nahi ia guztiak, ba, denak lagungarriak dira, eta denak zintzoak, eta orkitzen ditugu munstro gogu guzti. bueno, guztiak ez, pero gehienak ez, gaiztoak dira, ba, zergatik gaiztoak direlako, eta punto ez. Eta zentzionetan, biskat, ba, historian aurrera eginda, hori ba, ez du aldatzen gehiagi. Aldatzen da, biskat, zeren, ba, bueno, orkituko e, ditugu etsai batzuk, non ikusiko dugu, biskat e, aurrera goba, baina ez asko, eh? baina bizkat aurrerago, ba, ez dire laien gaiztuak eta bar, bainan e, beti aurlako, ba, ba bueno m, ba, diferentzia a, ba, oso argi egiten du, ez De, dena, dena ona, dena txarra <gülüyor> eta zentzu horretan ba, ba historia bizkat e, ba e, aspergarri gero ditu zait, ez zeren, ba, bueno, ba, drama, m, drama gutxi dauka, eta ez dakit hau, hau nik e, tau, nire kasuan hogeita e, mazik urteko pertsona bat ba, hori, e, normalen irutzen zait, oso detaile gutxik dituen historia bat, eta normalen ez daizkit gustatzen horrelako historia bat, ez? Gustat ez daizkit historiak non, ba, bueno, ba, ba mamigio dagoen, ez? Eta eta ez, ezakit, dena pixkat ambigoa, ambigoa, ezakit non esaten denoni? Baina <laughs> dena pixka bat, ba, ba, ez zain honak e, e, txarren aurkako historia bat izateaz. Eta kaso honetan, ba, bueno, ba, nik espero nuen egia esan, zeren e, ba, bueno, ba, jokua hori e, kontatzen digu hasieratik bai grafiko alde grafikotik eta baita ere ba, ba, alde artistikotik ikusten dugu, ba, dena oso polita dela, dena e, ba, ezakitez, eden bat izango balitzu zela aurkezten zaigu, eta historia zentzorretan ba, bueno, ba, zailtasun gutxi eskatzen du historia ulertzeko. Hau esan da, hau esan da eh claro batez ere jolastu dut edo amaitu dut dragoiaren saga, hau da, az joko arazten genienean ba, nola bateko ba, dragoi delako bat agertzen zen, eta aurkezten ziguten dragoi hori pixka bat hasierako iriaren etxaiak bilakatzen zela eta dragoi hori pixka bat garaitu bargenuela ez e, hau garaitu eta ba, esamezela, historia oso oso oso normala, oso... sorpresa gutxirekin. Eta gainera, dago mointuat, giro lako, ba, ba... ba, giro bat daukagula, pixka bat, e, eta giro hori, ba... ba anime edo... edo e, ba, animeak ikusi bat dituzute, ba... segituan e, bentsatuko duzute, ba, ba, espero zen dutela horrelako horre giro bat, ez? Beraz, ba, bueno, esan mazela, historia aldetikan... E, Gauza gutxi, gauza gutxi, eh, aziraoko ordutatik onera, ba, ba ez dago diferentzean dirik, ba, izeketa, ba bueno, misio batzuk hobeagoak edo kerragoak, baina horak horrean, bari, diferentzea gutxi. Eh, misio batzuk hobeagoak obeagoa, eta okerragoak esaten dut, zeren, eh, ba, bueno, azkenean aurrekoan kontatu genuen ere, bai, eh, gensin impactek eskaintzen dituen misio gehienak, dira, ba, puntu batetik bestera joatea, Eta puntu horretan horkitzen dituzun e, etxe guztia garitzea. Punto. <laughs> Jokoan aurrera egiten dugunen pixka bat, ba, e, ba bueno, e, ulertzen dugu, esan, horrela esanbarko dut, ba, e, misioak ez diren, ba, edo misio principalak ez diren beste lan batzuk ditugula jokoaren barruan, eta lan hauek e, ba, misioak bezain garrantzitsuaak direla. Hau da, egunero izango ditugu orrelako ba eh eguneko misioak, ez? Eguneko misioak, asteko misioak eta bar. E, misioiek egiten baditugu eh esperientzia gehiago emango digute, bueno, esperientzia, ez? Kasu honetan eta bar, baina bueno, eliburuak dia eh e, e, beste rol jokuetan esperientzia bezala eh funtzionatzen dutenak. Ta beraz, ba hori, osan bezala. Ehm Misi hoieke egiten baditu, eguneko eta hazteko misiok egiten baditu. Normalean, oso misio simpleak izaten izaten, izaten dira. Eta, ba, pixkat, bari edate gehio ematen digute, adibidez. Ba, bueno, ba, e, gauza batzuk erostea, edo e, ezpata bat e, sortzea, edo material batzuk e, lortzea, ez? Eta hoieke egin da, ba, esamezela, e, esperientzia gehio emango digute, e... Eta esperientzia horrekin, ba, pertsonaia e, e, maiaz igotzea eta bar, asko zerresiago izango da. Eta hauek oso garrantzitsuak dira zeren, e, ba, ni ez naiz puntorretara iritsi, baina e, ba, bueno, YouTubeko bideotan eta bar barrik usioan bezala, ba, badago era jarkorrean, esan dezakegu, e, jokurrenetara jolasteko modu bat, ez? Eta normalean, horre, e, ba, modu jarkorrean jolasten duen jendea iriztenan momentu bat, Non, e, ba, misio, mapako misio gehienak, edo, ba, bueno, historia principaleko histo, e, misio gehienak garaitu dituzte. Eta beraz, ba, esperientzia lortzea oso zaia egiten da. Ez? Eta batez ere ba, e, ba, normalean egiten duzuna e, informazio gutxi duzunean, batez ere eta ziren jolazten azten zarenean, da, e, ba, bueno, e, dituzun pertsonaik guztiak edo gehienak ba, maia zigotzea. Ez? Eta, claro, zer gertatzen da, izten da momentu bat, non, ba, bai, ekatxak erabilita edo baita ere, ba, jokoan eman dizkiguten pertsonaiaak izan da eta bar, e, ba, agian, ba, amar, amabost, hogei pertsonaia ezberdin e, lortzera, o, izatera, iritsiko garela. ez. Eta ez dut esango ez zinezkoa, baina e, segurazki ez da oberena, hogei ba, pertsonaioek ba, maila zigotza. Eta biratu behar dugu pixka bat, zeintzuk diren, ez, e, gure estiloan, pixkat, e, obe mugitzen diren pertsonaioi oiek, eta pertsonaioa oiek, ba, aprobetsatu, eta berean e, armak igotzea, eta barrez. Ordun. Claro esaten nuen, ezkaintzen dituzten aste komisioa hauek oso garrantzitsuak direla, batez ere zere jokuan, ja, ba, ez dakit, ba, hogei tamar, berrogei, berrogei tamar ordu daramatzazu, daramatzazu tenean, beren ba normal segurazki momentu retardaritza bazarete, ba, e, jokuko esperientzia gehiena irabazi uzute eta bakarrikan geldituko zaizue e, irabazteko ba eta eta eguneko misioen bitartez. Eta horregatik ba, bueno, ba, oso garrantzitsuak dira. Bideo batzutan ikusi dut e, eta pixkat, ba, ba, bueno, ba, ez ba asko gustatu, ez? E, komentatzen zutela ba joko hau gainen impact ez dela, zorzi e, ordua hamar ordu e, takada batean emateko jokua baizik eta e, ba egguneroagian ba, ordu bateko ba, jolaaldiak ematea da barrez eta ordu horretako jolaaldi horretan ba, egune komisioak egitea eta apurka apurka gaztean ba, zehar segurazki aste komisioak ere bai e, lort, e, bon, bukatzen joango zarete eta esate dut ez zaiidara gustatzen zeren Ba, claro, Neri e, ba, jokura asko jolasten duen youtuber batek kasunetan, ez? Horrelako gozat kontatzen duena nere buruan, ba, lan bat izango balitzu zela, ez? Planteatzen da. Orain egunero sartu barnaiz, eh ez dakit, 40 e, ordu bat, ez? Hau misio hauek eitera eta e, ba ba bueno, espero ez dago ez komplikatzea eta bar, ez? Eta, klaro, mm, ba, gian, ba, ez dakit, ba, gazteak zaretenean edo e, ikasten ari zaretenean ba horretarako denbora baduko zute, baina nire kasuan tsaiatzen naiz, jolasten naizen bakoitzean, ba nolabaiteko, ba, satisfakzio bat lortzea ta bar, ez? Fiskat eh ba, horrek balio izateaz. Eta claro, ba jartzen du joku bat non sartu ber naiz. Komilla dartean, behartzen hau sartzera, ez? E, egunean ordu bat edo fiskat gutxiago, ba misi hauek lortzeko eta e, esperientzia hori lortzeko, zeren claro, jokuaren eh, arazo ar, arazora komieta artean iristen gara, ez eh, zeren joku hau, ba, ba bueno eh, jolasten dutenek, esaten duten bezala eh, egunerak eta gutxi ditu zer esan nahi dut egunerak eta uh, gutxi ba edukera gutxi sartu diotela eh, jokuari batez ere eh, jokuan asko jolastu duen jendearentzat ez? Ed, iritsiko da momentu bat, non, ba, bueno, mapa guztiko, edo mapa guztiko, ba, puntuak deskubritu dituztutela eta bar, eta badago, mm, toki bat e, abismo, ditzen dute gazteleraz, Non, hor ba, bueno, ba, sortzen dituzte e, gertaera bereziak eta barrez. Ba, ba, bueno, ba ingote, aste e, batean, ba, gertaera bat, edo hilabete batean, ze, batean zehar, ba, gertaera bat egongo da mundu horretan. Eta e, gerta horretako ba, ba, bonoak eta bar barlortzeko, ba, abismo horretara joan berko gara ez. Eta kontua da, abismorik ba, bueno, ba, kontatzen, jokura asko jolazten duten, dutena kontatzen duten bezala, ba, e, naiko aspergarria bilakatzen dela. Zeren, e, areta gehiago jolazten dugula, e, zailago egiten da, eta iritsiko da momentu bat, non, ba, ba bueno, zure pertsona mailak e, maiak, e, ez du emango, e, retoiek irabaztera. Irabazteko, beraz, hortikan, Garrantzia ba, hori, ba, ba, materialak lortzea, aste komisioak egitea eta bar zeren, ba iritsiko da momentu bat, non, esan bezela, eventu edo gertar horiek ezingo ditugu garaitu. Eta hor esaten du alde txarrazteren, ba bueno, ba eh, iruditzen zait jokua, ez? Hasira eh, ko ba pizkat, eh tutor batean eh ba, bueno, e, baten bitartez gidatzen gaituela, ba Dragoiaren kanpaina eta bar. Eta hori amaituta, ba nolabait e, ez Dragoiarena, baizik eta jokuaren eh kanpaina hiez amaituta, eh nolabait tutorial bezala ibil e, eh funtzionatzen dutenak, e, ba, Claro, ditugun edukiera, gelditzen zaigun edukiera, horrelako ba, bueno, misioak dira abismoan, ez? Eta, klar, horretarako ba, maila hondia e, behar dugu. eta horretarako ba, sibargara egunero hori, e, ba, ba, material, ma, material batzuk lortzen edo eta errezeta batzuk egiten ba, e, zeren asteburuan eh maila eta gero saiatuko naiz berriro abismoan. Eta beraz, ba, hori, ba, sukaldatu egin behar dut, zeren e, nere pertsoneiak sendatu behar ditut, e, ba, oso zai ezaten bada. Eta gainera, ba, e, materialak behar, behar ditut, zeren horrekin, ba, armak hobetu galko ditut, eta barrez. Oro orokorrean oro korrean, azkenean, ba, e, nolabait bilakatzen da joko bat non ia ai behartzen gaitu puntu, puntu batera iristen garenean, eh bastero bat jolastera e, jokuan aurrera egiteko, ez? Eta claro, nire kasuan hori oraindik ez da iritsi, baina negia da, ba eh ez egiten zaidala, pentsatzea horrelako momentu batera iristen iritziko naiz dela, zeren, hori ba, esan ba, ni jokur, jokutara jolasten naizenean, ba normalan disfrutatzeko da, e, hainbat eta hainbat joku daude eta, ba, ba, ez, kostatuko litza, apia kostatuko litzaidake, ba, horrelako joku batera sartzea, eta astero, ba, ez dakit, ez, ba, misioak egitea, eta bar, ez dalen aldia, ez, bueno, gensin, impact, gensin impactekin ez zait gertatu, baina e, beste joku batzuekin ba, gertatu zait horrelako, ba, ziklo batean sartu naizela baina horreko ba, ez atxe gine egiten zait, eta zentzu horretan, ba, e, ba, bueno, ez, Da, seguraski, ba, ba hogeita mar, berrogei ordu sartu dizkioz dutenean, ba, e, hortikan aurrera nik pertsonalki ez, ez dut gomendatzen horrelako joku bat, ez? Hau esan da, jokoaren mamiarekin, e, joango naiz, pixka bat amaitzeko, zeren o, punto honetara nioen baten du ba jokua atxarra dela, eta ez, e, azte bat egon naiz jolasten jota zu joku honetara, Eta eh, asieran, bueno, aurreko saion esaten nuen, eh, nola, ba, bueno, ze garantziaztuen eh, jokunetan, ba, pertsonei ezberdinak izatea eta bere botereak edo, ba, erabatean komplementatzea, ez? Eta eh, egia da, ba, bueno, ba, hau rol joku bat ez eh, zaidalea iruditzen, baizik zik, eta pixkat eh, borroka joku bat, edo bitemap, edo aksion rpg, nahi megozute deitu horrela ere bai, zeren, ba, bueno, pertsonaak maia zigotzen dute, eta bar, e, bainan, e, RPG zentzu hori oso, oso oso lebea da, Be, beraz, ba, bueno, borroka joku bezala, kristonako joku ere duten zain, zeren, alde batetikan, ba, oso espektakularra da, ba. borrokatzea, e, kontrolak oso ondo ibiltzen dira, eta oso oso atsegina da jolaztea zentzu horretan, zeren, e, muzturak ematen bazaitu, eman gozaitu, e, ez daok aurrelako fallo harrar horik non, Ez zaituen mahan, baina bizitzak endurizu, eta bar. Eta gainera, ba, ba oso atsegina da jolasterakoan, zeren, ba, ba, bi hiru pertsonaik kombinatzen dituzunean, eta kristonako konbo bat egiten duzunean, eta bar. Ba, ba, ba oso, oso satisfaktorio da joku, ez? Eta zentzurretan, ba, ba lu zoker, ba, eto nire ditzen zaitu. Oso, oso joku entreten igarria, borro kaldetik, e, Jokuan aurrera egiten badugu, nai badugu pagatsak ba, eh gatzetara jolastuko gara eta gatzha hoien bitartez ba de, pertsonaiak eta armak desblokeatzeko aukera izango dugu etagia da ba bueno ba, desblokeable hoien artean ba pertsonai hobeagoak daudela eh pertsonai interesgarriagoak edo edoaintzat ba ba bueno ez animazio eta bar politagoak agian eh Nik bintzat, joku, nik ez daukat pertsonai berezirik, e, jokuak di, eman dizkidan pertsonaiek ditut eta zentzu horretan ba oso oso ondo jolasten da, e, somatzen da, ba bueno, badakitela bizkat nola gidatu jokalariak zen e, ba, eskaintzen e, mota bateko eh borrokalari borro bat eskaintzen dizute eh hasieratik Eta zentzu horretan, ba, bueno, jolazte oso da jolazte nikazte ere bai, oso da e, batez ere, ba, konboak, e, kombinatzea eta bar. Eta zentzu horretan, ba, ba, esamezela, kristenako jokoa eriutzen zait oso-oso divertigarria borrok aldetikan, e, ja, bueno, e, oro, piskat, labur bilduz, esamezela, ba, ba, bon, meta jokuan sartzen garenean, eta piskat, ba, gure pertsonaia jau betzerako momentu horretan e, sartzen bagara, ba, ba, iritsikoa da momentu bat segurazki aspertuko aspertuko gaituena baina e, jolas modulu aldetikikan eta bar ba, ba, irutzen zait kristonako joku bat ez. Beraz esantela e, nere kasuan orain e, daertze komentatuko digo aber bere, bere iritzia. Baina nire kasuan e, nota ez dio daldatuko e, eta aurre, aurreko saioan esan nuen e, ia guztia pikat ba, e, berre esaten dutez Jokoa oso entretenigarria entreten garria, oso bolita, e, borrok aldetikaren eta oso ondo, funtzionatzen duela, baina eritziko da momentu bat. Ba, Jokoaren esklabu bilakatuko garela, ba, aurrera egin nahi badugu. Ez Ezakit zure esperintzia honetan edo, zerren e, zailtasunak izan ditu, e, dituzula komentatu zu, ezakit e, zen bat jolasteko aukera izan duzun? Ba, sinintzen, e, bizpairu agunetan, ba, probatzen, ba, pisketa aborera egiten historian zehar, baina ez dakit historian agurzian edo sidequest edo... E, zer ziren, zers zer zen dragoiarena edo mandatuak. Ez dakit ziren, baina... Ba, ba, Ezki kontua da, joko honetan, bueno, enri gertatu zait, batzutan, e, jartzen barizu, misión, jun barzala, ez dakin nora, bai, taron, mendiak, eta dira super, e, daude kriston, mendiak e, igotzeko, eta ez dakizare, eta igual, ez daukazu, e, bide zuzen bat orrera joteko eta ni, e, esplorazio... Bidaietan sartzen naiz, saiatzen naiz, maitik igotzen leku horretara egizteko, eta ez dulda hortzen. Eta hiltzen zaizkipert txanaiak, <laughs> eta gero sartzen, sartzen naiz, e, mapa oraindik desblokeatu ba, ez duak dan kuneetan. Bai. Eta gune batzutan aurkitzen eze txaiekin, oraindik ez, ba, ez nagoela presto, bai. berai aurreiteko, orduan... Ba, bigarren edo irrogarren egunean sartu gauta gero, ja, more eman nuen ez. Bueno, ba, utzeko dut momentuz eta beste batean berri saiatuko naiz. Baina ezakit, ezakit e, sa, sartu naizan, sart, sartu ez beharrez ni, e, behar nintzen e, misiaren batean edo, baina ba, ez du lorto aurrera egitea momentuz. Bai, e, zuko edatzen duzuna normala da, ez? Zeren niri gertatu zitzen da ba, batez ere, ba, alde berriak dezblokeatzen nituen enean, ba, izan zaila momentu bat, non, ostras, emendikan aurrera, ba, aurrera egiteko, ba, mm, kostatzen nahi zaitez, eta batez ere, bon, iristen da momentu bat, non, hasten dira gertzen berriak eta etxai berri hoiek, ba, dira, e, gazteleraz, e, bueno, uzkera zera, ba, e, esponja batzuk dira, ez? Hor, jotzen diozu, jotzen diozu, kristonako konboak egiten diozu, baina horrek badauka, ba, kristonako ba, bizitza, ez? Oh. E, gertatzen da. Eta gainera, ez zu kontatzen zuna oso normala eruditzen zaitzeren, e, eta niri hasieran gertatu zitzetan. Kostatzen da, joku, oza, denbora batean kam, jokuaren kanpo egontzarenean, kostatzen da jokura bueltatzea eta bisak jokuaren dinamikan sartzea, ez? E, Ni asieran, ez nuen ulertzen e, lehen, bueno, lehen saiak Biskat, e, maia zigotzeko mekanika hori, orain, pixka bat ulertuta adibidez, ba, e, esan beharra dut, egon nintzela, lehen bi orduakola, ba, ba, ba, esan komentatzen duen bezala, ba, bele bat bezala, ez, brillatzen duen guztia e, <laughs> mapan eskuratzea, ba, ez nekien zertarako behar nuen, baina, badazpa ba ere, hohu izatea, e, ez izatea baino, eta batez ere, ba, horrelako joko batean, non, e, ba, bueno, motxila, Ba ez da ez da ez dago limitatuta ez eta zenzuorretan ba, bai oharu nintzen ez kostattzen dela jokura bueltatzea, kostatzen dela berriro jokoaren dinamikan sartzea eta ba, batez ere ba hori ba, ba, ba, utzi zen un puntuan e, asten bazara berriz ba, ere ba, ikusko usuz eski hau ba, jo, nola jolasten zen eta ze ere iman bar nion eta hemenda nola egin bar nuen ez bai bai normala da eta E, komentatu behar dut ere bai, ba, azte honetan ordenagailuan ere bai bizkat e, bizziatu neitzela, eta beste joku bat instalatu iztatu daro, kasunetan, ba, ba, rol joku bat, de elder scrolls izanak duena. eta kasunetan, ba, ban momentuan, joan den urtean izan nuen instalatuta eta, eta gondintzan jolazten, ba, ba, azte parei bat edo, eta, orain gertatu zaitu, hau, online rol joku bata eta gertatu zaitu, ba, bizkat, ba, jokuaren hasin izela jolasten, eta, e, ba, aizteak nondik ematen dian, ez du ikusten, ez? <risa> ez dakit hori euskara zuzaten da, baina e, gazteleaz, e, no se, por donde me pega pegalbiento, ez, jokurretan. <risa> Urte bat jolastu gabe, egon eta gero, ba, batek pentsatuko luke, batez ere, ba, nola gaur egun, ba, nola errezte dituzten mekanikak eta bar, ba, ba, gertatzen da, ez? Eta neri gertatu zai jokurrekin, eta, ba, zuri, genshin impactekin. Hau esan da, ez dakit, e, beste, aurrerago beste saiakera bat emateko goa ken duzaizun, edo? Ba, ez dakit, ba, pixka eta urren gazteitan, ba, jungonez ikusten, e, ba, joku berri bat jogarlatzen duan, beste aukera bat ematzen dian oneri, edo, bueno, e, behar bada ba, ere ikutsuko dute, e, mm, sort of, ez, ez, sortu manes Echoes of Mana honekin berba ba mm. da jarraitu Eta ban ikusiko Bueno yeah, Bueno bueno ba hau ezanda musika pizkat jarriko dugu eta eta hierzen Echoes of Manarekin joan gora Azte honetan, gainera, ba, bueno, garabatzen dugun azte honetan, ba, berri izan da, e, kas honetan, ekousen lotuta, zeren, e, Square Enix da jokunen garatzaia, gaizkiz banago, pentsate distribuzioa egiten duena, eta Square Enixek, ba, ba, licentzia eta bideojokoen estudioak saldu dituela, ba, diru dienez, e, e, akzionistak pentsatzen zuten, E, ba, jo, em, zia, e, oso occidentalizatuta zegoela enpresa eta ba saldu dute besteak beste e, Tom Raider eta Deusex frankiziak Beraz ba, bueno, ba, ikusiko dugu hortik zer den, baina kaso honetan berriro bueltatzen gara ekauso unmana, zer moduz joke onekin. A ber, ba bueno, ba pizkat ba, azkenan eh, ni ba, Square zen ba producto nagushi etako baten edo bueno, Final Fantasy seriearen jarraitzailea naiz eta hau ba jendeak noizbehain hartu du pa ba, bueno, mugiko mugi edo bueno edo kontrolamu mugi ba, e, bueno, rol e, serie ba pixate komplementarioa edo, ba, pixkat jundela ba, urtetan zehar, ba, pixkat Final Fantasyak kaleratzen juten ziren bitartean. Panoz benka, ba, mana serie honetako ba, jokuren bat e, kaleratzen zuten. Eta ba, esan bezala horneukan ba, bueno, e, Google Playen e, jarrita instalatzeko eta duela marregun zut kaleratu zela joku hau edo bihazte ez dakitzi eta, bueno, eta probatzeko ba, aukera eman nion, eta, bueno e, ahipatuko dut, ba... bueno, eta horregatzen dut, zuk esan bezala, ba, ba, joku hanek daukala ere desiente ba, ikpatu duzun ba, esklabutza edo jokura e, maiz jolazteko, da egunean behin behintzat jolazteko ba, beharror sortzen dizulako, mm. Eta gainera, bago, no. Getsinin parte guainalena gozaneko azkar sortzen du behar hori. Hau, e, ikusten hain ezen bezala, e, jokua berez e, Rise of Manatek e, pixkat e, ateratzen den joku bat da. Ez dakit joku retara jolaztuzeran, edo hau da manaseriko lehen jokura jolaztuzarena? Dula, orte asko jolaztun nuen Swarthman hauztuzela. Gameboy Advance erako... Eta... ateratzen bat. Serie verdineko jokoak dira? Eh, mundu verdineko jokoak dira edo Pues baiet, bai. Vale. M bueno, en Mana Series edo Mana seria. Vale, vale, vale. Eh, vale. e, mundu horretakoa. Ah, bai, ikusten naizenez, bai, bai, bai. Baita, artea, eh, bai, eta gainera artea, oso oso antzekoa da. Bai, bata eta bestaren artean. bai. Bai. Bait. Eta, bueno, azkaren e, historiaren oinarria da, ba, nolazbait, ba, zure pertsonaia, gero zu jarriko edozu nahi duen izena, baina, bueno, bere izen aurrezarria harria kuilto do da, mm -hmm. e, o, e, bueno, per, e, pertsonaia e, gizonezkoa edo emakumezkoa okeratzen duzu nuen arabera eta gero, ba, bueno, zure erabiltzaia izena jarri direzai jokezu e, pertsonaia honi, Eta, eta, bueno, pertsonaia hau bada azkenean e, mana e, jainkosak e, aukeratutako pertsona, pertsona bat e, mundua salbatzeko. Ba, bueno, badakigu eskue zen e, jokua askotan ba, hori dela azkenan, ez? Bai. Hora presiori gabe gure pertsonaia iau helburua, horrela txikia. Bai. Venga, eta zeitu ezor mundua salbatzera. Hori bakarrik. Hori bakarri. <risa> Eskerrak nola, nola, askotan, ba eskuarenik zen jokoetan beti goten dela pertsonai bat o direla, ba eh e, direnak, ez. No tensioa <risa> momentu batean bai. askatzen dutela, eh? oso oso oso intensitua hartzen dieneen batez ere. Bai. Eta joko honetan, bueno, horretarako gauzu zure laguntzaia dela eh Ardi Ardi baten antzeko, ba, e, pelutxe galari gaudu zela <gülüyor> Ba, xier izenekoa, eta hori da pixkatuak, bueno. E, zure... Bai, zure maitagarria. Ilarroa edo maitagarria, bai. Eta zurekin doana, eta gidatzen zaituena bida jorretan zehar, ze, bueno, azkenean joku honetan. Jongo gara aktibatzen ekoak, edo... E... E, azkenean ba, mana, e, mana zuaitzak jasotzen ditu edo sortzen ditu frutu batzuk eta horiek erabaten zaituzte e, ba, bueno, Munduan etako e, e, ba, mundua dago ba, e, desagertzeko puntuan eta orduan e, E, Zuhaitzen ege atrakaitu frutu batzuk eta jongo da ba, munduaren parte izan diren garai ba, e, ezberdinak e, gogoratzen eta hor jongo barko zarabida jatzen, batetik bestera ba, mana ezpata ugi jatzen eta horrekin ba, mundua saloatzeko helburu e, txiki horrekin. Ikustan egin ezen bezala, gameplayan... Eh, jolasteko jolaz modua eh, Gameboy Advanceko bertxiotik ez da oso, ez berdina ez da? Ba... Entzat, bi dimentsiotako hor pantaia bat dugun, hola baiteko ba, eh, Zelda edo Pokemonen antzerako horrelako vista batekin, kaso honetan grafikoak asko zobeak dira. Eh. Baina, azkenean, ba, orli, bi dimentsiotan, bi dimentsiotako eh, ba, bentura bat dugu edo horrela ez. Bai, dago oso e, simplifikatua da azkenean, ba, misiotan banatua dago. Mm -hmm. e, eta orduan duan, ba, misioiek, misio nagusitan edo historian nagusian sartzen zeralde batetik, ba, or, a, aurrera egiten joateko, eta gero, bueno, ba, aldi berean, ba, junguzarazuri pertsona egiako betzen, eta... E, beraien maia eta e, erageliko dituzten bueno, espatak, armak eta e, bali abidez berdinak ere hogetzen e, horretaz gain ba dukare ba, bueno, e, genshin impacten bezala ba, angatxapon sistema bat non hmm. pongo gara ba, pertsonaia edo, e, kasunetan ba, pertsonaien ekoak lortzen eta, bueno, egin desblokeatuko ditugu pertsona ezberdinak. Eta, bueno, esan bezera ba, jokoa oso berria denez, ba, pixkanaka, aztetik azterea ari dera, ba, pertsona ezberdinak barneratzen eta, eta, bueno, horrekin pentsatzen dut, ba, urrenko aztetan, ba, junko dere laire berritzen ba, pertsona edo horiek, oie, eta, bueno, egin. Zu, momentu honetaraino, on, eh, ez den bat pertson nahi dituzdu eskuragai? O, o bueno, eh, era bilgarri? Era bilgarri. Eeeem, bazakit. Ba, badaude batzuk, baina kontua da, ba, bueno, RPG mundu honetan, ba, aipatu dituan joku askotan bezala gertatzen da, bajo, pertson asko, eee, eh, Bueno, iz, izar kopuru arenara berak eh, ortenetua dut dela, eta arduan, bueno, ez eh, dut badaukazu ba baten bat izar bakarrekoa, baina, adibidez, ba, ziren lortzun duzen pertsonaia ja hori esan duana. Baina beste gehiena dira bizarrekoak, gutxienez, gero urrenkoak dira irukoak, laukoak, mm. bas, bostekoak da eh, momentuz ez dut bakarra lagola, Eta ez dakit ja posible den desblokatza, edo, bueno, dakizue, eh, jokura asko jolasten duten horiek youtuberoiek, bai. ba, egondira ba, baliabideak aurresten eh, desblokatua <laughs> alitzateko, eta ja, behar gadaia dagoneko goietako baren batek lortu du pertsona hau, eh, zuzenean bosti zarreko aldatorren hau, ez dut momentuz bakarra dela. Horrelako youtuberrak ikusten dintu da danean, jolasten, bai ginsin impaktera edo bai honetara, e, nere sensazioa da, alde batetikan. Gaizki jolasten nahi neitzela, baina bestetikan ere bai, oximoron bat zango barituzetela, seguro beraiek ez dutela, ni bezala disfrutatzen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bai, bai. Osa, askotan, baina, baina, baina, trukoak bere ala horkitzen ditu, baina, jokoetan, A, azkarrago aurrera egiteko eta pertsonaiak azkarrago eo, indartzeko. Hmm. Eta bai, e, joku hau esan bezala, ba, duelagun bat zebuk, aste bakarra zeukan jokuak eta YouTube-en harin txen behiratzen, ta esetun. Eta ikponek nola desblokeatu ditu e, aukera guztiago dagoeneko jokuak dauka aste bat. Bai. Nola iten duten, baina bai, da ikaragarria. Ba, bueno, seguraki horre, horrelako jendea ba, ba, bueno, horretaz bizitzuten bizitzu da, seguro seguro. Zentroetan ba, ondo iruditzen zait zeren, ba, askotan, e, ba, beraiek ateratzen dituzten bideoei esker, ba, adakigu pertsonaik bat edo besteak ba pena merezi duen edo ez. Mañana ya da, ba, bueno, ba, jende honek, pa ba, Cristo na Cordua exartzen eta askotan ebai, va, ba, bueno, no baiteko, va, ba, eginda eta bar, va, ba, beta bertsioetarara ere bai sarrea dutela eta eta askotan va ba, lehenago probatzeko aukera ematen dietela. bai. bye. Bai. Talañera bueno, oye, Youtube rojutako eh graziantzian aurrekoan, xe, bueno. No baiteko, va ba... E, Naiko publizitatatze zuzen zu ahiten zuen ba, jokuan e, ditua gastatu nahi duen jendearen alde, eta <risa> piskat zaltzen ba, zizkizun, ba, ze balia bide da maten zizkizun ba, e, jokuak aterazitun azken paketeak, eta bueno, zego bakiuntza alizkizun eman, eta jendea esaten zuen, eta bueno, esaten zuen jendeak egatzen da, zergati batzuk, kastatzen dute, baina zer doka horrek txerra, ze azkenan horrek egiten du jokuak <risa> aurrera jarraztu, jarraitu alizatea eta bueno defentsa bai. antzeko bat horren alde eta eta bai beste gauza bat, bueno, pozitioa dela esan, esan duzun bezala horrelako ba, jendeagotea ba, jokura atope jolasten direnak ba, horrek egiten du ba, e, bi aste ere ez dituen joku honek Ba, dagoeneko e, zerrendak dituela pertsona indartsuen zerrendak edo, <laughs> dagoen galei ezte da. Ordain bai ba ojeekin neko baliagarria da. E, eta sartzen zara basan bezala YouTubean edo eta aurkitzen dituzu zerrendak esaten zutete ba ze pertsonaia da den yeah. ese e, e, mailan ze indagon E, A maian eta zein dagoen ba, pixkat Z maian edo bai. ba, pixkat ez horren helabailgarria den bai, goit... e, puntu horretan. Goitik hanbera ez pixkat zindien pertsonaien e, ba, ba, bueno, ez, e, bueno, zindia pertsonaioa eta bar. Bai, bai hori da. Gero, e, ikal joan gona ez ba, bona, aldeko edo kostatu zaidan eta pixkat nazgarriak egin zaizkidan gauzak aipatzen horrela ez. Ez behar bada ba, normalan itun dugu bezala ba, aldeko gauzak eta kontrako gauzak. Horain, ba, bueno. ba, pixkat kontrako gauza bat edo pixkat nahasgarri aintzadan alderdi bat izan da. Mm -hmm. Ba esan bezala, e, pertsonaiak desblokeatzen zara, Baina, pertsonai bakoitzak bertxio bat baino gehiago izango du. Mm. Eta hori pixkat nahasgarri aintzait, ze klaro, ze agar... E, edo sorrendiotako batean agertzen bad dena dela ko pertsonaia bat Angela esaterako. Bai. Eta Angela hau eh jartzen diot obren artean baina gero ikusten dut maina jartzen du pertsonaiaren izena eta jartzen du zen den bere arma nagusia eta zein den bere elementua, ez? Mm -hmm. e, bueno, hemen baditu gorebazua. Bai. Sua hura, haizea, lurra eta eta biot eh, oh, eh, eh, ez ez falta seiori kapitan planet ez aitzteko españa es eh gero ba bueno eh heroi munduagoetan ba horren eh, ba diren eh eta argitasuneko pertsonaia ditu gore eta esan bezala ba, eh, begiratu barduzu ba pertsona jorrek ze, ze be elementu eta ze arma nagusi daukan, ze zu daukasuna igual da horren beste bertxio bat. Ja, ja. Eta ba, aldatzen da bakarrikan bere esan dezakegu, bere boterea edo eta e, arma aldeetik anera bai aldatzen zaigut? E, erabiltzen duen arma aldatzen da eta horre, bueno, pixka e, aldatzen du e, bere erabilera baina bai. Bueno, gara ipatuko dut pixkaetere, ba, jokuan etan ba, misiotan bat ez gero er errepikatzen dituzunean misioak. baliabideak bideak lortzeko, ba, aukera izango zu, auto-venture, edo bueno, automatikoan jartzeko misioiek, e, eta jokua egotea bakarrik e, baliabideak pilatzen. Bai. Baina bai aldatzen da jokoa e, pertsona jorren indarra, ze... eee... bueno... eee... bertxio batek... E, bueno, izango ditu eraso berezi ezberdin batzuk eta arma eta berelementuak ba emango diote maila altuago bat kasuan batean eta beste kasuan ba behar bada pixat da e, pertsona jentzerren da horretan Eh ta orduan eh basan ba, bai aldatzen dira resente eh pertsonaiaten -e bertsioa eta bestea. Mhm. Beste rosa telepikant er, eh na hasgarrientza idana da eh izan ba, bueno, e, alde batetik eingo dugu ba misioetan aurra eingo dugu, ba misio nagusiak izango ditu galde batetik eta besteatik ba E, esperientzia lortzeko edo, esperientzia edo balea bideak lortzeko e, misioak, ba, pisa, side quest edo, bueno, e, nagusietatik alde batera. Eta gainera, ba, jokoan izango ditugu bi, e, bi e, puntu ezberdin, batzuk ba, misio nagusietarako eta besteak ba, alternatiboetarako eta oiekin aurrera egiten jungo gara eta iritxuko da momentu bat non e, automatikoan e, pasanaikoa ditugu minzi oiek ba e, Biskat ez nahi esgarria baina ez oso efizientea eintzait ba, biskat e, luzatzen dutela beharrik gabe e, mm hori -hmm. ba, jartzen duzuna automatikoan pasatzea Zuzenean egin ordez ba, aldiro sartuko da horretan e, zure ekipoa eta mm. garaitu barko du misioa. Eta jarri bat diozu automatikoan. Ba, zuzenean ba, jasoko ditu baliabideak eta sartuko da urrengoan. Horrela ba, dituzun puntu horiek e, agortu arte. Mm -hmm. Baina ez du automatikoan egiten beste joko bat zutu. Bezela noiz ematen diozu... Bari esan e, bezala ba, automatikoan edo e, pasatzeko dagoneko gaindietu dituzu misioiek e, erabiltzea ba, baliabideak pilatzeko. E. Eta automatikoki ba, segundu batzutan dituzu ba, bost e, pasaldi batean, baina kasuanetan ez, kasuanetan ba, minutu batzu tardatuko ditu jokuak. 6-5-8 minutu, bost ba, patxaldi horiek ematen jokuari. Mm. Eta hori inzait pixkat, e, ez beharrezkoa, ez sakit. Be bai. Zu ideletan ba, esperintzia dukaztula, iruetzen ze zu idel modu hau sartzen duena, edo modu automatiko hau pixkat pegote bezala sartuta dagoela? Ez horren beste, bat ez eresan bezala, e, bueno, e, balea bideak lortzeko bat patxaldi hauetan, beharko duzu e, automatiko hau, e, zer hongo, behin eta berriz, e, amarraldiz e, misio berdina gainditzen, e, mm. eta hor duan, jarreko duzu automatikoan, eta igual, zadebestako zabatzuk egiten, kantzen diozu, bueno, nik egin dut hori rentzat askotan, e, hau txak diot, eta right. jartan dut bah, automatikoan e, misiori alik eta denbora gehi aldi gehienetan pasatzen, eta automatikoan egiten du jokoak Eta, e, bueno, aktiboan pixka zaudenean, e, bueno, erabakide dezakezu edo nik behintzat dut, eralik dut batzutan jartzen, mantentzen dut autoan, right. baina e, jokura pendientenagoa, eta batez ere, ba, maia e, joku, E, misiori gainditzeko maiaaren e, puntuan agonean, ba, debes, irumila puntu behar baditut, edo gomendatzen badiate, ba, misiori pasatzeko eta ba, irumila inguru ditut. Ba, orduan, egongonez fiska ator e, pendiente, eta en, eraso bareziak edo desblokeatzen ditunean e, gure pertsonaiak, Ba, emanko diot, naiz eta beragon e borrokatzen nik emango diot, kargatzen denean eraso berri ziori nik emanko diot. Eta mm -hmm. e, ein egin batean lagun, lagunduko diot pixka ba, misiori gainditzen. Bale, osake, automatiko-automatiko pixka, pixka bat bainan <laughs> ez? Eta, ba, hagin ez du? Batutan, ezke, joko honetan, ba, asko sartzen dut ez ere, ba, hori, ee, Kontututan izan behar duzu, ba, maia, eta gomendatutako maia, ba, misioa gainditzeko. Mm -hmm. Eta batzudan ba, justo, justo baldin bazau de, ba, bai, e, automatikoan, e, ez du guztiz, e, pasako da, beharko du laguntza pixka eta bat, eta batzutan, ba, pertsonaien bat hilko dizute bidean. Mm -hmm. Baina, bueno, baina, estakitik oso zen pizkadora ba, eh hokuaren e, e, artea eta pizkat eh baori edo postitioan ere irutsitzen joku bat baori neko kawaii edo neko bai, erakargarria bai. eta pertsonaiaak desblokatzuko orduan neri beintsa gertatu zaite askotan ba bueno e, alde, bate, alde batetik ba bere, Baliatu dut, ba, esan bezala ba, jende asko, jendea dagoela asko jolazten duena eta zerrenda egiten ditu jakiteko, ze pertsona e, konbenizai den ba, jarraitzea hobetzen, zein den indartsuenetakoa nik, nik daukadan ditu den, ba, ogei, ogei, eta piko pertsona jo zein e, pena merezidean jarraitzea hobetzen. Bai. Eta... Eta horretaz gain, ba, bueno, e, gustatu zaidana da, ba, nolaz bait, ba, neregan bentsat, e, bueno, jokura egunero jolasteko jolazteko ba, gogore sartu dula, ba, nola baiteko kolekzio, kolekzio, bueno, erabiliko dituan pertsona horiek hobetzan e, joteko eta pilatzeko baliabideak bideo ba, mm. horretatik jarraitzeko. Hmm. Gusta nahien ez zena, eh, pixkat pertsonaia desblokeatzeka animazioa, pixkat kaskarra irritzen zait, ez txarra baizik eta batek pentsatu koluke, eskueren iksek eh, eh, ba, bueno, editatuta kojoku bat edo, ba, pixkat, ba ez dakit ez, zainduagoa duela dituela, au, eh, estetiko egizam ez, ez, ez, ez, ez eh, ba, bono, polita da. Baina egia da, ba, dibes, animazio hori non, pertsonaia beti badirudi saltatzen nahi dela, ez? <laughs> <laughs> piskat, gaskarra guretuz ez, pero bueno, ba, ero, bai, egia da, ba, bueno, oso arte, oso eh, zea, oso kawai, oso polita, ez? Eh, piskat, animetara ere baigo, eramaten eh, gaituen arte hori, ez? Dragoi bola edorlako animetara eramaten gaituena. Bai, eta rutaz gaien, ba, bueno, ez eh, zuke usan bezala, ba, bueno, e... Eh pertsonaiek desblokeatzeko ba erabiliko dute pixkat e, mana suitearen e, hori eta agertuko zaiguzu aitzetik fruitua ba, edo fruitu de xente e, aldiz jokoetan ba hobeak bueno, lortzeko ba, e, ba e, bultsatzen zaitu Ba, Amarranak itera mm. desblokeatze horiek. Eta horrek eh, handitzen ditu aukerak ba, pertsonai OBEagoa lortzeko. Eta, bueno, kaso horretan basean bezala ba, desblokeatzeko orduan ba, fruitua edo frituak jasoko dituzu e, zuaitzetik. Eta, bueno, ba, frituaren kolorearen arabera ba izango da bizarreko irizarreko dagoa ba, eta lau izarreko pertsonai bat. Un desbloكاته tu quaduguna, eta bueno. Uorduan eh comentatu duzu desblokatu dituztula edo gordetzen gordetza nahi e zinela. Ona ez eh, hasieran hasieran ba eh uste bi meias aspira eh, bueno, ez dute ez dute iPad horren beste ba jokoaren eh, monetizazio sistema. Alde bat ditik, ba, txamponak eraliko ditugu, eta bestetik, ba, diamanteak edo gemak izango dira ba, pertsona desblokeatzeko balea hori nagusia. guzia. Eta e, oiekin, hasi eren, ba, egon nintzen, ba, esan bezala, ba, amarnaka ba, pertsona edo desblokeatzen, hasi eren ba, berriak izango dira dena, gero ja gero eta gutxigo izango dira berriak. Uh -huh. Eta bai egon ziren, Iru bat aldiz e, desblokatu nitula eta gero bueno, beste batzuk ba, behar bada da ba, historian aurrera eginda ju, lortzen jungo zara. Eta baina e, momentu bat esan nuen, bueno, ezkenean e, jokuak ba pixat, e, azpi marratzen ditu bi pertsonai eta horiek ja lortu ditu dagoneko orduan. Eta gauatu horren besteko beharrik e, jarraitzeko ba jema hauek gastatzen eta jo naiz hobetzen e, nituen pertsonaioiek eta uh hiru -huh. izarretik gorako pertsonaideak hamar bat pertsonaide eh entrenatzen jun naiz ba, esan bezala ba misio nagusiaietan eta pertsonaia hobetzeko misioetan zehar ba naiz hobetzen nora ba, pertsona pertsonaie nagusiak eske jokoak ematen dizu ba, aukera ba zuke sortukozun talean ba hiru hiru borrokalari nagusi edo hiru pertsonaie aukeratuko dituzu titulo bezala eta gero bakoitzari ba suplente bat edo jarko right. duzu ba borrokan zehar aldatu alizeteko ba erabilkozun pertsonaia Tan enca askotan hein da, ba, nagusietan jarri eh ba, inda, pertsona indan indartsuenak eta ba suplente bezala jarri eh hobetu ona ditu eta ba, ba, misioetan aurrera egin dela gainera ba hun hobetzen pertsonaioiek. Mm. Komentatu dut zure bai, azkarri e, ba bueno, e, azkar puntu horretara non eh nolabait ba jokuak es Ordu, ge, nahi ordu gehiago, nahi es, baina ordu gehiago eskatzen izkizula. Ez ordu gehiago, baina bai e, maiztasuna baino gehiago e, ba, egunero edo jola, jolaztazuk lehen sehan bai. duzun betzela. Ba, Erro gehi minutu ordu txobat jolaztea gunero, ba, eguneroko misio yega inditzeko mm. eta baliabideak lortzeko ba, pertsonaekin aurrera egiteko. Eta horretaz gain, ba, ere esan bezala ba, misio nagusitan batez ez ere, ba, nahiko askar junnaiz e, irizten momentu bat non, e, jartzen zidan e, indar gomen datua edo misiori gainditzeko, ba, ba, zi joan nire e, pertsonaien e, mailare maiatik gora, orduan. Mm -hmm eh hunbarritzen naiz ba eh hori e, ba, bueno, gutxitan erabili dut e, pertsonaiak entrenatzeko da hobetzeko baliabidea ze normalean ba misio nagusietan zehar ba jongo dira maila zigotzen zure pertsonaiak baina horretaz gain ba e, pertsonaia hauek hobetzeko ba, beste baliabideak daude batetik ba, bat etik, ba e, Izarrak igotzea edo, puken, edo gure pertsonai haindartzea e, eta horrek ja ba, e, maia arrangoa altua gau bat e, emango dugu esaterako ba, irugarren, iru izarreko pertsonai bat berrogei tamargarren e, maia rañoa igo daiteke eta lau izarrera igotzen bat dugu ba, irurogei tamarrera igo halko da eta horrek noski ba poke eh barkatu pokemon adraz sintema pertanajo indarra ere igoko du eta horretaz bain ba bueno, eh, armadura eh, ar, ar, ar, arma ezberdinak eta gauza horiek jarriz eh, eh obetuz ba ere joko gara gore pertanajo indarra Anditzen eta horretaz gain ba, izango du gore ekoak aipatu ditugunek hoeiek ere Bye. ba equipatu ditzakegu e, gure pertsonaiei eta horrek ba, bare hobetuko ditu eta eko hauek ere maila zigo ditzakegu eh eta bueno guztia hori osea ez da bakarrik pertsonaia maila zigo zauste eta pertsonaiari jartzen dizkiogun baliabide hoiek ere Ovecen jutea, ba gure e, taldearen indarra igotzeko eta esan bezala ba misio nagusietan eta bueno, eh Ovecko gai ba, e, balia lortzeko misioetan aurrera egiteko ere ba oso bearrezkoa izango dira hoiek. Bale, bale. Ba ja denboraz ja gaizki gelditzen aigera, fiskat gozten laburbiltzera orduan eh Ekous of Mana honen, e, ba, bizkat, esperientziak, kontatu duzuna bizkat labur bildumesez? Ba, bueno, alde batzatik, esango nuke, nik uste, hau e, neko subjetiua da, edo, bueno, beste joku batzuetan, ba, azkenean, e, eman diodan baloratzoa e, izan da, ba, zuk esan duzun bezala, ba, jokuetan, e, askotan, e, valoratzen duguna da, e... Joku honek ematen digun e, esperientzia edo gozatzeko aukera hori ez, eta hori neko surretigoa da hainbatean, ze, bueno, e, rutina sartu hau eta ez dalko zu denbora askorik, ba, igual fizkat, estresanteagoa doiten zaizu, ba, jokuak behartzera, gehiago jolaztera, baina kasu honetan, ba, bueno, etzait pixutsua egin, ba, jokuak, behar hori edo eh, komatxo artean izatea ba, egunean denbora bat jolaztea bai. ze, bueno, ze denbora bat donborau badaukat momentuz mm -hmm. eh, spoiler alert eh, hemen dik egun gutxirea ez dut izango jaz nere emazte eta nere semea eta horreko dira eta ordoan ja libre hori ba bapiskat eh, jungo zeitz <laughs> <laughs> Bañador momentu arte izan dut e, Joku honetara korostu da aste pasatxo honetan eta bueno orduan e, Gozagarria gozagarri gainzait eh eh sanbetzelako ba, bueno pertsonaia deskubritzen jote eta jotea ikusten ze pertsonaiaren indartzoa da ez ba pokemonen egiten duana normalean ba, jakiteko hagiteko zetalde e, osatu ta zein pertsonaia E, obatzen jarraitzak omen izaitan, eta egiosan ba, e, ba dibertiaren zaitbideori e, momentuz ez dakisen bat irango duen. Mm. E, Burrenko asterako ez dakizi hur e, jarraituko den joko honekin edo beste joku bateri aukeramango dian. E, joku berria den ez eta lehendik e, e, bueno, obetxeko edo garatzeko E, e, ...espazioa duanez, ba, bueno... ...bentzat, minimoa ingo dut, ba, ...zuk egensin impertekin duzun bezala. Ba, igual, e, noz behin kabeste denbora bat gehio esartu. Eta egia e, esan, ba... ...kuinteres gara zait, eta esan bezala polita, eta... ...eta gustatzen zaidan, eta, bueno, deskurritu dut... E, askenean ba pega besela hartzen dio ala askotan jokuei eh orduan ba, zenol, zenbatako zenol dago presioa hobetzeko baina liberean... edo batez ere ba, e, per, joku horrek jokuareka aukera ematen dizuna beste pertsonen aurka eh eta hor ikusten duzu berba da ordaindu duen edo Bai. Bai, jokuan dilua sartu duen pertsona batekin Ba baina lagaiteko ezberdintasun hori sartzen dela aurrera ginala, baina hemen ez da horren beste detatutze, bai badude misio batzuk e, kooperazio moduan jolastu ditzakazuela lagunekin uh -huh. eta beste pertsonekin, baina ez da horren beste ba, beste pertsona baten aurka aritzeko aukera hori edo Bueno, haipatu joko askotan ba, arena edo edo coliseoa dagola eta hor eh borrokatzen duzu beste pertsoneen aurka eta hemen ez dago hori eta horrek einbatean poxiat arina egiten du edo bueno, ez edo ez du presiori sartzen, konparatzen zarela azkenen beste pertsonekin. E, Eta ezkenan zure ritmoaren bat den duzu behiz, ozera, indezakizu azkarra gogo, beragunean lau ordu sartzen badizkiozu eta gogo polikiago ordu txobaz sartzen badizkiozu gunean. Mm -hmm. Baina, bueno, zeintzu berretan, esan ba, bezala denbora daukadanez, ba, nahiko e, diverti garrien zait e, denborari hori sartzez, e, bueno, pixketen puntu bat eraino, bai, ba, jokuak be, behartu edo animatzen zaituz, e, beste la, ba, eguneko emisioaiek galtzen dituzu, baina bestetik, bai, bon. ba, ere jokuan sartuan nagolako sartu dizketa orduaiek. Oso no, oso no, bai horrein muzika pizka bat, eta zaioren amaialerekin guartuz. Esan bezala, saioaren amaieran gaude. E, nik ez dakit datorren astarako zer prestatu. Zeren bentsatzen nahi nez. Esan bezala, e, esan bezala e, elder scrolls e, online jokura jolasten egoan ez dela. Eta naiz eta, bueno, telefonoetako ez ez zatea. Uh, ba, mm, iruditzen zait, joku hona dela pixka bat ikusteko, e, ni pentsatzen duan abintzat dela, e, nola diteko, ba, puntu ba, ba, erdi bat, E, doainekoa eta premionaren bitartean eta hori, esan bezala ba, ba, jokua gustatzen ari zait, eta agian joku horri buruz ditzen dut zeren bestela, ba, telefonoan e, joku pare batera jolazten eginez, puzle joku atira, eta gustatzen ari zezkit baina kontua da, ba, puzle jokuetaz sai saionetan dela pixka bat ez, e, edo itzegite dut bost zei puzle jokuetaz edo ba, hain ba, saioko hamar minutu bakarrikan egite ditut <laughs> Bueno, bueno. Ba ikurtziko dugunik airean utziko dut ere, ze, bueno, ze ikurtzita ba, bueno, familia etorriko zairala. Ba ez dakitzen ba, eta ja ba, pixka denboraldiaren bukarrera iristen erigarela. Ez dakit jarraituko duan, hasiko duan Pokemon bide berri bat edo utziko dut urrengo denboraldirako. Ez dakitzen ba saio gehiago ditugun, hor duan... E... Eta ez dakitue joku berri bat horkituko duan, edo, bueno, e, ba, pixkat zabalduko duan e, joku honiburuz galitu zaizkidean, haipatzeko dituz hmm. galitu zaizkideango zabatzuko, orduan, bueno, ba, pixkatak arduan nutziko du turrengo azteko tartea. Oso no, oso no, bau izan da, mugamerrak, bueno, markatu. mugamers hogeita beratze garantzaioa, denbor denboraldi honetakoa, Eta guk, esamestera, jari limatainenekin usten zaituztegu guk, kasu honetan, ba, timoko tipelto famatuerekin egindako, ba, kolaborezio batean. Aio! Aio! Aio!